ויגער בים סוף ויחרב, ויוליכם בת תהומות כמדבר, ויושיעם מיד שונא, ויגאלם מיד אויב, ויחסו מים צריהם, אחד מהם לא נותר, ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו, מהרו שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו. ויתאוו תאווה במדבר, וינשו אל בשמעון, וייתן להם שאלתם, וישלח רזון בנפשם, ויקנאו למשה במחנה, לאהרון קדוש ה'. תפתח ארץ ותבלע דתן, ותכס על עדת אבירם, ותבער אש בעדתם, להבה תלהט רשעים, יעשו עגל בחורב, וישתחוו למסכה, וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב. שכחו אל משיעם עושה גדולות במצרים, נפלאות בארץ חם, נוראות על ים סוף, ויאמר להשמידם לולא משה וחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו. ויירגנו באוהליהם לא שמעו בקול אדוני. ויישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגויים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 ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשנים, וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זיבחו לעצבי חנען, ותחנף הארץ בדמים. וייטמעו במעשיהם, וייזנו במעלליהם. וייחר אדוני בעמו, ויתעב את נחלתו, וייתנם ביד גויים, וימשלו בהם שונאיהם, ויילחצום אויביהם, וייכנעו תחת ידם. פעמים רבות יצילם, והמא ימרו ועצתם, וימוכו בעוונם, ויר בצר להם, בשומעו את רינתם, וישכור להם בריתו, ויינחם כרוב חסדיו, וייתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם. הושענו אדוני אלוהינו וקבצנו מן הגויים להודות לשם קדשך, להשתבח בתהילתך. ברוך אדוני אלוהי ישראל, מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן הללויה.